Гадали ввечері повернець Теодосі, такий йому наказ був, а вже ніч минає. «Може, Блука йде? Шлях загубив?» – пробує почати розмову Андрій. Данила піднімає голову, пильно дивиться на нього. «Шлях загубив? Не загубить шляху Теодосії. хіба татари схопили? Постарів він уже». Мифоді би прибіг. Я наказав йому не йти разом з Теодосієм, а зблизька спостерігати, якщо лихо яке трапиться, що біг до коня і сюди скакав. Замовкли обоє. Невже татари довідалися про похід? Данила дивиться на свічку. Може, Теодосій не знайшов їх і далі поїхав. Андрій поглядає на Данила і, здається, ніби далеко Данила тумані. Очі злипаються, голова хивиться. б раз водою хлюпнути. Та Данило мовчить. Хоч би ранок швидше, тоді поспати можна. Біля намету щось з'яшилось тіла. Служники шепотять між собою. Данило стрипанувся, прислухається. Хто там, підізнає Андрію. Та двіський не встиг обернутися. Служники підняли пост і в намету війшов Теодосії. «Данило підвівся на лікті. Прийшов? Цілий? Не схопили татари?» «Бачили, та не схопили. А як же це? На небі, зірку, бачать, бачать, та не дістануть, так і мене. «Значить, тепер узнали, що ти приїздив. Переполох у них, невдоволено буркнув Данило. Теодосі мотнув головою. Ті, що бачили, вже нічого ніколи не побачать. Ну, то я й затримався з ними». «Оповідай!» – нетерпляче підганяв його Данило. «Я все взнав. Тисячі татар сюди зібрав коремса, а сам за Дніпро поїхав». «Звідки взнав, хто сказав тобі?» – здивувався Данило. «Я вчора цілий день кумис пив у одного нукера. Частував він мене кумисом, а потім я відв'язав від сідла жбан шкіряний та дав йому меду нашого». І язик у нього став, мов гілляка, на вітрі, хитається на всі боки. Я дав йому три корці. Обіймати мене почав. Мелий щось кричить. О, розпійку ми з татарином зробимо тебе. А я п'ю той комис. то твоя кода. А вони від меду нашого з ніг падають. Теродосі докладно розповів Данилові, де отаборились татари, яким шляхом мають рушати далі на захід, які в них сили. «Поклич не Василька», наказав Данила Двірському. «Він тут, біля намету, з княжичим левом». Данила взяв лист пергаменту, служник подав йому велике гусяче перо. Ти скрізь роздивився Теодосію. «Ану, сюди, ближче!» Василько війшов з левом і наблизився до Данила. «Дивіться сюди, часу немає». Данила почав креслити на пергаменті. «Ось ця річка». А це велике оселище, тут татари. А в цьому оселищі теж вони, а міст через річку тут. Місто один за великим оселищем в Теодосі. Річка глибока, у брід не прейдуть татари. До мосту будуть тікати. Холмські дружини поведе тисячкий любосвіт на велике оселище. А ти, Василько, з володимирцями ліворуч туди де одна тисяча. Лев доторкнувся до батькової руки. А я сидіти й дивитися буду. Данило невдоволено глянув на нього. Ти що прийшов мед пити? У лісі біля мосту затаїшся. Туди будемо гнати босурменів. Біля мосту великий вигін, підказав Теодосій. Знаю. Ти вже казав про це, перебив його Данило і звернувся до Лева. У лісі затаїшся а двадцять дружинників біля мосту поставиш. Як будуть татари сюди тікати, нехай ці дружинники від них біжать через міст, а ти тоді усією дружиною закрий міст і мечами зустрічай. А тепер хочій, бо скоро світатиме. Доскочимо, ще темно буде, десять поприщ звідси. І своє слово ще раз вставив Теодосій. Сплють же татари на зорі, як коти біля печі. Данило пішов до дружин. Вони стояли вздовж шляху, наказу дотримували суворо, лаштувалися без гамору. Любосвіт востанє розпитав Данила, що робити, і скочив на коня. В темряві швидко зникли його сотні. За ними рушили володимирці. Дивись, брате. — обняв Данила Василька. — Бережи себе. Львівські і галицькі полки вишукувалися поряд. Данило підійшов до Лева. — Вже рушати? — нетерплячись спитав Леву батька. — Рушайте. Тихо прошепотів Данило. Лев негайно ж звелів зніматися з місця. Він рвався до бою. Львів'яни нагнали володимирців біля шляху, що повертав до лісу, де мали стати. Левові полки Тут ставайте, заїжджайте в ліс Гукнув Лев соцким Тільки гущавини не лізьте, Від берега до шляху стояти Він подався з тисяцьким Назад на лівий бік свого війська Звідси мали з'явитися татари Дружинники, побачивши Лева Припинили розмову В ранковій млі почали вирізблюватися Верхів'я дерев Світало Лев почув за собою суворий голос Соцького, не пряскати мечами. «Ти що, ложку в руки взяв?» Це Соцький лаяв недотепного дружинника, який грюкотів зброєю. Лев був невдоволений. Невже не можна було послати мене переднім? Хтось почне бій, наскочить на татара, тут сиди чекай. Може, сюди не тікатимуть татари. Навколо мовчки причаїлися дружинники. Тиша була гнітючою. Від неї гуділо в вухах, нему вдушувала злива. Лев розкрив очі, годіння не припинялося.